kemasuk kita kepada kitab Umdatul Ahkam yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumullah taala. Yang mana hari ini kita masuk kepada bab yang berkaitan dengan mazhi. Bab yang berkaitan dengan mazhi.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 itu dipanggil madzi. Jadi dia keluar tidak seperti air mani. Air mani dia keluar memancut. Air madzi ni dia keluar kadang-kadang tak -kadang kita tak sedar apa. Ha? Tiba-tiba dah dapati pakaian telah pun basah terkena air tersebut jadi itu beza mani dengan mazi jadi mani ni kalau dia keluar seseorang itu akan merasa apa lesu selepas daripada dia keluar Adapun air mazi dia tidak dia tidak begitu Tu beza mazi dengan mani jadi mazi ada hukum yang berkaitan dengannya dan mani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 Siapa pun menulis kitab ini? Siapa ingat? Al-Hafir Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Maqdisi ini ada dua Seorang lagi ibnu Qudamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi Yang menulis kitab Umdatul Ahkam ini adalah Al-Hafir Abdul Ghani Al-Maqdisi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 jadi dia suruh Mekedat Ibn Aswad Tanyakan kepada Rasulullah Fasa'alahu Lalu Mekedat Pun tanya kepada Rasulullah Sallallahu SAW ha? Macam mana keadaannya Kalau banyak Keluar mazini Apa yang perlu aku buat Kan Itu maksudnya Fakala Jadi kata Rasulullah Sallallahu SAW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 membatalkan uduk jadi kalau keluar air mazi perlu kita membersihkan tubuh kita daripadanya dan kemudian perlu kita mengambil uduk untuk menunaikan solat